І зрозуміла, що її дівчинка, а для Мех Гілфорд найясніша принцеса назавжди залишиться її дівчинкою, дуже нещасна. Вона всіляко намагалася втішати її, обіцяючи все, що завгодно. Ось і зараз Мері раптом почала просити Мех виконати ту свою обіцянку, яку вона дала перед церемонією, щоб підбадьорити. Мех, «Давай попливемо річкою до Тауера. Ти ж обіцяла? Мені б тільки подивитися. Ти ж сама казала, що його з настанням темрями виводять на стіну. Гілфорд спочатку противилася, але зрештою згодилася. Адже Мері зараз в особливому становищі, навіть у вигіднішому, ніж раніше, її охороняв статус майбутньої нареченої короля». У темряві жінки швидко спустилися до річки і покликали одного з човнярів, які завжди чекали біля причалу, запалюючи смолоскипи на носі своїх суден на знак того, що вони вільні і візьмуть пасажира. Та щойно вони сіли в човен, як за наказом мех смолоскип згасили, щоб ніхто не впізнав у одній із закутаних у плащ фігур сестру короля. Меріна зводила очей з громади фортеці – у глибині душі вона була розчарована, стояла непроглядна темрява, ніч була безмісячна, морок, задуха. І навіть якщо Брендона й виводили на прогулянку, вона не могла в його роздивитися. Невже її брат правий і вона до від'їзду так більше й не побачить його? Але в неї залишалася надія на те, що вона зможе вдруге вийти заміж з власної волі. Людина дурна, якщо припиняє сподіватися, неголосно сказала вона в темряву і зробила знак «Гребти назад». Вони не помітили, що човен, який плив за ними, звернув у тінь пристані. «Ну, що я вам казав, государю?» – прошепотів гладкий пасажир своєму супутнику. «Ми зробимо помилку, якщо звільнимо Брендано до від'їзду леді Мері». Те, як завжди, правий мій вірний Вулсі, неголосно відповів король, але в його голосі причаївся смуток. «Бог мій, невже вона його так кохає? Він навіть пошкодував її. Бідна моя дурненька Мері!» Нічиї почуття для канцлера Вулсі нічого не важили там, де належало вирішити державне завдання. А те, що Генріх почав жаліти Мері, більше того, сумував за Бренданом, Ішло йшло в розріз з його планами. Насамперед – мета, і навіть бажання самих тюдорів повинні бути підпорядковані цьому. Канцлеру завжди подобалося спрямувати у потрібне русло долі людей, навіть самого Генріха, подобалося грати роль проведіння. По-перше, він планував шлюб мері з Людовіком XII, тому що з нього в Улсі мав пристойні дивіденди, а Англія одержувала королеву співвітчизницю за морем. По-друге, підвищення Брендона до титулу герцога Сафолка, щоб мати в його обличчі підтримку серед аристократії – по-третє, і це головне, розлучення Генріха з Катериною Арагонською, яка, попри всю її м'якість, була тонким політиком і могла впливати на короля всупереч інтересам Вулсі, в супереч інтересам Англії. А головне, Вулсі хотів піднятися до найнемислиміших вершин – стати кардиналом, папським легатом в Англії, а одного дня, хто знає, і самим папою». І він заздалегідь планував кожен свій крок, упевнено йдучи вузькою, але правильною доріжкою. Те, що незабаром після арешту Брендона в Улсі почав одержувати записки від бранця, лестило канцлеру. Адже не до свого вінценосного приятеля Генріха Тідора, а до нього, м'ясницької дворняшки, звернувся цей жевжик. Та слід віддати належний проникливості Брендона – він швидко зміркував, хто доклав руку до його арешту, як і те, хто зможе йому допомогти. Та поки що Вулсі не поспішав звільняти Чарльза. Тобто не поспішав, поки не одержав від нього дивну записку, в якій Чарльз натякав, що має інформацію, яка вельма зацікавила б канцлера в інтересах його здоров'я. «Здоров'я?» І Вулсі замислився. Брендон щось знайшов проти нього Щось не стільки серйозне, що вважав за потрібне навіть полякати цим усесильного канцлера Дурень, хоча не такий вже й дурень Чарльз був би дурним, якби не мав про запас зброї як проти недругів, так і проти союзників Але, так чи інакше, варто переговорити з ним, хоча й не зараз Зараз Вулсі був зайнятий підготовкою до весілля Леді Мері за бажанням Генріха це мало стати чимось грандіозним. Звичайно, старий хворий Людовік навряд чи приїде за своєю нареченою. Тому в договорі передбачалося, що спочатку шлюб сестри короля відбудеться за дорученням тут, в Англії. Нареченого представлятиме Лонгвіль, але після цієї церемонії Мері Тюдор уже вважатиметься королевою Франції. Із цією церемонією не варто зволікати, бо в самій Франції родичі Людовіка Ангулеми робили все можливе, щоб відмовити його від союзу з молоденькою дівчиною. Ангулеми, як спадкоємці трону після Валуа, були дуже зацікавлені в тому, щоб шлюб не відбувся. Англії ж цей союз був необхідний. Тому Вулси у приту зайнявся цією справою і залишив Брендона там, де він знаходився – у Тавері. Однак, щоб остаточно не розлютити його і не змусити зробити якісь необдумані вчинки, він звелів перевести його з напівпідвальної камери, де досі утримували чарльза, у більш зручне приміщення Таверської вежі Белл. Для Брендона переселення у Бел усе таки дарувало певні надії зручності. Тепер він не страждав від задухи в спеку і не тремтів уночі на соломі від сирості, тепер у його розпорядженні було цілком пристойне ліжко навіть з чимось, що нагадувала балдахін були стіл і крісла, до нього приходила праля і йому поліпшили раціон. Проте він залишався в'язним уже більше місяця. За цей час Чарльз багато встиг передумати. Спочатку, коли його тільки-но заарештували, він просто запанікував, очікуючи приходу катів. І хоча вони не з'являлися, його душив холодний безмежний розпач. Як же він дорікав собі, як лютився на мері. Він розумів, що через неї втратив все, чого досягнув у житті, чого домігся власним розумом і хитрістю. І ось він, шталмейстер двору, віконт Лізл, мілорд королівської ради, втратив упродовж хвилини все. І все через це легковажне настирне дівчисько. Та й він гарний, піддався на її виверте дурень. Його чекало таке чудове майбутнє, він був у фаворів короля. І ризикувати всім цим заради гарненької кокетки, нехай навіть тричі королівської крові...